Сплячка. У холодних краях чимало ссавців на зиму впадає в дуже глибокий сон, так звану сплячку. Багато тварин на зиму впадає у сплячку, щоб перечекати холодний і голодний час. При цьому температура тіла тварини помітно знижується, майже зрівнюючись з навколишньою. Підготовка до сну. Восени тварина багато їсть щоб запасти жир, який забезпечуватиме її енергією під час сплячки. Потім вона підшукує безпечне місце і влаштовує собі лігву. Більшість гризунів роблять у норах запаси на зиму. Життя завмирає. Під час сплячки частота пульсу і дихання у тварини уповільнюється. Життя ледь жевріє. Час від часу звір повертається і потягується, але прокидається лише весною. Коли потепліє. На цей момент більшість тварин встигає витратити майже весь запас жиру і дуже худне. Прокинувшись, вони вирушають на пошуки поживи, інакше їм загрожує смерть від голоду. Хто впадає у сплячку? Комахоїдні кажани впадають у сплячку в холодних краях, тому що взимку їм нічим харчуватися. Засинають вовчки, їжаки, та бурундуки. З птахів у зимку сплять тільки деякі види дремлюг. Крихітні колібрі ночами притискаються одна до одної, поринаючи в сон. Холоднокровні тварини – рептилії, амфібії та чимало риб, які живуть у холодному кліматі, взимку втрачають активність. Коли падає температура повітря і води, тварини рухаються дедалі повільніше а потім зовсім завмирають. Але для них це не така вже істотна переміна, як для савців, що впадають у сплячку, тому що тіла холоднокровних тварин завжди мають температуру навколишнього середовища. Сон ведмедя Зимовий сон у ведмедів не такий глибокий, як у кажанів та звичайних мишей. Температура тіла падає, але серцебиття майже не уповільнюється. Це означає, що, що ведмідь може прокинутися будь-якої миті, наприклад, під час відлиги. Ілюстрації. У затишній нірці Перед сплячкою бурундук рия нірку, запасає насіння та горіхи в коморі. Потім він забиває вхід до нори землею. Звірятко спить майже всю зиму, але інколи прокидається під час відлиг, щоб підживитися запасами. Кажани ведуть нічний спосіб життя, а вдень сплять. Метелики данаїди на зиму впадають у сплячку, збираючись великими групами у дуплах дерев. Ведмеді взимку сплять у барлозі, і температура тіла в них трохи знижується. У голодну погоду змії, зокрема гадюки, засинають під камінням чи в підземних норах. Деякі тварини, як, Лускатник, впадай у сплячку влітку, щоб пережити посуху.